On se vznešené právě když a když Když znešení Bohdyslatva a Olkitešvá praktikoval hlubokou transcendentální moudrost zhlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě. A právě, Šáry Putro, forma není nic jiného než prázdnota, prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty.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 Jelikož nemá zábraný vědomí, je bez strachu a překročil všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonalé mirování. Všichni budové tří času, času to by mělo být dlouhý. Na základě transcendentální moudrosti dosáhli to nejvyšší provození. Proto je třeba poznat, že mantra transcendální modrosti je velká mantra. Je mantra velké vědy je nepřekonatelná mantra je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utopení, je opravdová bez falešnosti. A proto tuto mantru recitujeme jak takto. Gate, gaté, pára gatte, pára samgatte, bodysláha.